Я щиро, ти до озера підеш? піду, якщо ти даси слово, що не вийдеш на шосе. Іринка дала таке слово, а ввечері біля озера трапився ще дивніший випадок. Я знову в якийсь момент не витримала і пішла до лісу. Наче щось мене туди кликало, ніби я чула, чула чийсь голос. Він звучав і в той же час не звучав. Наче він сидів у мені, але я знала, що прийшов він із лісу. Дивне відчуття, мабуть, я забагато випила Але до лісу я таки пішла, було зовсім не страшно. Чи писати, що було далі? Не розумію, як це сталося. В якийсь момент я відчула дивну легкість у тілі, щось невидиме підняло мене в повітря, і я опинилася на старій розлогій сосні. Я сиділа між двома її стовбурами, знатямлена і вже справді дуже налякана. Що ж це було? Мене не мог би підхопив якийсь вихор. Ні, вихору не було. Я просто піднялася над землею. Ага, перед тим з моїх ніг що з гілки дерева випурхнула якась пташка. І я, я подумала, на якусь мить подумала. В мене промайнула думка, що птахам добре, вони можуть літати. І тоді... Господи, що ж це таке? Містика? Здійснення мого підсвідомого бажання? Як же тепер злізти назад? Покликати на допомогу? Навряд почують там, біля вогнища, а якщо почують, то що подумають про мене? Як я поясню, чому опинилася на дереві, на якому до місця його роздвоєння немає гілляк чи навіть сучків? Сусна ця росла край галявини. Можна було спробувати зістрибнути на землю, але я побоялася, що зламаю собі нову чароку, або те й інше. Я підібрала плаття і стала згазити по стовбору. Чіплялась пальцями за кору, ногами намагалась охопити стовбур. Мені стало гаряче, я геть змокріла. «Господи, що ж це таке?» – повторювала я. «Що зі мною сталося?» Зрештою, я таки полетіла вниз. Але до землі було вже метр чи два. До того ж не зоросла трава. Удар вийшов ненадто болючим, я перекинулась на спину. Здається, не злимала нічого. Раптом відчула, що мені зовсім не хочеться вставати. «Нехай я стану травинкою», – подумала я. Думка перейшла наче споку. «Травинкою? Грости і галявини? галявині? Що за химери? А те, що сталося зі мною?» І все ж треба було підводитись. Підводитися, йти до озера, обтруситися, почиститися, помитися. Плаття легенька світла курточка, накинута поверх нього, мабуть, вимощені. Так я подумала і підвелась, і страшенно здивувалась. У мене нічого не боліло. Так, наче й не падала». Може, це був якийсь миттєвий сон? Мій політ на сосну, і це падіння. Наближаючись до озера, я почула пісню, яку почали знову виводити мої колеги. Восьме вересня. Цілий тиждень минув одноманітно. До обіду уроки в школі, після обіду годування свиней, корей, звісно, копання картоплі. Поспішали, бо пішли чутки, що після неділі задощить і поголодає. У четвер влаштували толоку у свекрухи сьогодні в суботу у нас. За що мене завше відзначала Петрова мати, це те, що я не цурала з будь-якої роботи. Якось давно вже вона призналася мені, що спочатку була проти, або син приводив у дім цю шкільну панянку. Я, виявляється, підкорила її своєю працелюбністю, невтомністю. Я мала подумати, своїми працелюбністю і невтомністю. Чи все-таки своєю? нещасна філологиня? А втім, я філологиня російська. Колись боялася, що на українську не поступлю. Тепер викладаю світову літературу. Так, я думала, копаючи картоплю. Про все на світі. У нас, на Поліссі, досі садять картоплю в копці. Кладуть на землю 2-4 картоплини і нагортають маленький горбик. Восени його треба розкопати і дістати вже п'ять, якщо пощастить... Стої десять картоплин. Але для кого я це пишу? Для себе. Я першою, здається, в нашому селі змонтувалася проти цього способу садіння картоплі. Що вона хочеться, навіжена вчителька, так сказала Петрова мати. Хто кидає бульбу у рівчак? Без копця ніц не виросте. Або ми будемо садити так, як у всьому світі, або я не садитиму взагалі, сказала я Петрові. Мої бунти. Бунти сумерної філологині. Картоплю кидали вслід за плугом ще у нас в школі інтернаті, чи це я, я довідалася пізніше.